Második fejezet. Hogy apfelbam hátat fordít váradnak, Lucifer már is ott búzgálkodik. Te mit keresel itt? Tan kértelek, hogy vezes-vezes? De lám az ördög is azt szúrja ki vonzó célként, helyszínként, amelyre hősöm éppen rávökött. Nem véletlenül, vagy pont, hogy vaktában. Ha van ma eszme,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 s Azt hiszed, hogy nem hallak, Lucifer! Hát pont azért mondom, tudom, hogy hallod. A tükröt törd össze a kép. Az úr bizonyos szint fölött nem sűjjed bizonyos szint alá. Hallgat, inkább könyveiben lapozgat. Ha én főnök volnék, kötényem is onnan volna.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 Másrésztről így sem garantálható, hogy útjuk kivívja az úr figyelmét. Kering kettejükkel a gondolat egy keveset fönn, Berlin légterében, majd földre száll Ádámmal, Lucifer. Magunk is ráközelítünk Berlinre. Stan, nem fogsz csodálkozni, olvasom, angyalaink, Orsi, Lenke és Csárli kiválasztott megfigyelőhelyén.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 a jártára kell menekülnie. A Reichstágot, mely porig mégsem égett, illendő hosszan megbámulja, hogy a Brandenburgi kapuhoz induljon. Héraklész folytatásos tetteit olvasgatja Dombor műkéregényen, és Unterdén Linden keletre tekint. De mint a moziban, Nesi, hová tűnt egy árnyas sétány? Két dús hárspasor helyett a hófehér sztélé erdő, négy oszlopban, a sétányon két oldalt, s a zsenge faiskola csemeték közt. Ünnep van fest, melynek hódol a dísz, és minden sudárposztamens tetején horok kereszt vagy birodalmi sas. Elképzeli, milyen lehet a hársak alatt sétálni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 A nyeregben a csúcson ül a császár. Lovakantáriát lengetunikás, tunikás keménymel délceg délceg tője fogja marokra, vállán pang. Apfelban most az Alexander Placon engedi át magán a lüktetést. Fehér ruhás, kesztyűs rendőr vezényli a roppant hangyabot. És odafönt átrobog egy vonat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 de amióta kitudódott, hogy az Eszá, a fiú szerelem fészke, melyet ezért az SS kiírtott, tiltott gyümölcsé lett már az ilyesmi. Bizony, csak ügyelnie kell a berlini diákegyesületnek, midőn az echte magyar kultúrát, szent missziójaként ápolja hűen, hogy buzgolkodásán ne essen folt. Raposka,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 Ironizás, közben csirke pörköltett Zabál, Ernő, a régi jóbarát, ki mostanra már csak testvér. Momentán átutazóban idősz csupán Berlinben, hiszen tűrhetetlen ma már a helyzet ő szerinte itt. S minthogy Ádám nem ért egyet mindezzel, sőt még egy kicsit lelkesedik is. Ernő sajnálja, tovább nem hajlandó ezt hallgatni, földultan elrohant.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 Szóval botrány, hogy Ádám vétkesként föl sem fogja, mi gond van azzal, hogy a húga függővé vált tőle érzékileg? Ha volnakinek, hősünk azt megírná, hogy milyen itt a kultúrmisszió egy este magyar népi zenekarral. Egy-két magyar cigány, séber zsivány, a vejszféle berlini mulatóból, kuplé, nóta meg cukrosoperett, is iddiskabaréban, és a véndiákok elmesélik azt, mikor egy árja küllemű bájgónár egy birodalmi buntfűr robta a kosfejű és jelentékeny orú jungrejsszel, akinek a profilja egy virtiglis gúnyra gunyrajzra méltó. Naja, azok a régi szép idők. Évám, gyakran kapom rajta magam,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 Okoskodik az operatőr szintén. Léni pedig pátoszt parodizál. A diadalmas akarat. Föltámad és győz a győzelembe vetett hit. Most ez a szó megüti Csárli-Angyal fülét. A hit? Mit mond? Miféle hit? Szerintetek mi nekünk ez illendő? Aggódik Orsi-Angyal Tétomán. De miért ezt nézzük akkor?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 Időmúlás. Léni tükör előtt áll, és tagadhatatlan önimádattal guztálja épp magát. Ádám rajongva. Még bámulnak Isten teremtette alakodban, ugyanakkor jelensz meg álmomban káprázatos csodaként. Idő rohanhat, korszakok telhetnek, de szépséget csöppet sem múlandó. S ha már megírtak valaha, tanulja, had legyek örök tündöklésednek. Lenke dörzsöli tenyerét újjongva. De jó, mindig is bírtam ezt a részt. Ki ez, Lilit? Talán már láttad, hogyhogy? -hogy? Elámul Orsi, választ mégse kap. Te azt hiszed, csupán az érdekelhet ma is, amit rég megírtak nekem?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 S ott most lefékez egy oldalkocsis motortaxi. Fülkéje olyan szűk, hogy nem bír kiszállni kövér utasa. Hősöm május végén kap Budapestről egy levelet. Kisiskoláskori barátja írt. Márk fiatal ügyvéd, és undorítja, mint újságolvasót, az anslusz utáni új szóhasználat. A vezérs birodalmi kancellár iránti rajongás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 Most, hogy szoronghatnak a szülei, fenyegető jövőjükre gondolva, ő milyen pár szimpátiával fog lázadni ellenük. Elképesztőket hallok rólad Ádám. Hagyd dabba ezt! Luci, te annyi minden tudsz Berlinről. Tudod, mit nem láttam, mit keresek? Hát azt a hírhet spéparti csikágót, a szabad durva kabarét. A partalanul cinikus humortól vonzó és viszonyogtató bagást. Másrészt, mintha rejtőzködne a szplín is. Nem bukkan föl a szenftelen blazé. A titokzatos művész sincs divadban. S már ritkán látom lelkemet A hűvös, fásult elkülönülésben az elidegenedett idegent. Te házszámot évesztettél, ez Berlin.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 Eljött Ernő, kuzinom Weinerrel, egy nemzetközi kommunista bolygó zsidóval, ott volt Flam, a Schwab költő, a könyvtáros Kárli, s a magyar speaker a rádió hullámain Párizsból. Az olaszok goldrugnak, rúgnak, brillíroznak, de egyenlítünk. Angroa, Fölzeng a párizsi közönség biztatása. Ám négy-kettőre kikaptunk. Sírtunk.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 hogy három szemszögből forgassanak a Daimler-Benz világiállításán. A csarnok tetejébe másztunk föl, és ezeket a csodákat mind onnan lestük megigézve. Itt a világ nyolcvan legkáprázatosabb autója, és mind német, közös tető alatt. S a dobogón, a főhelyre emelve az új luxus Mercedes tündököl. rendezési fölbuzdulásból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 A könyvtől, a bútól tart, és ez méltatlan volna. De fölszabadultan, ha látnák egymást, ölelkezhetnének örvendezve. 38. szeptemberében, alig, hogy földarabolták Csehszlovákiát, Ádám összeveszett a Veszkocsmában a Weiner nevű Pesti Komcsival, aki a cseheket sajnálta, és nagyra tartotta maszarikot és benest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 Vártam, de hiába, nyoma veszett. Orsi föláll, megköszörüli torkát, s műbőr mappájából fölolvassa. Abfelbom Ádám egy tudósításnál mutatkozott be, mint a rendező asszisztense. Te most kinek jelentesz? kérdezi Lenke. Mire ő titkon föl-fölmutat? Uramisten, bocsánat, egy szót sem a szájára üt hebrencsünk Lencsi. Dokumentum filmjük címe a győztes kristály éjszaka. Ludzi szakértőként avad be minket. A kristály színplaki vagy hát zsidóablakszilánk, tegyük fel. De hatásosan fényképezhető. A stáb fölkészült volt, vérprofi és gyors.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 Az üvegzúzók közben végeztek már az üzletsorral, Így bámészkodók torlódnak föl. Egyesek szörnyülködnek, Mások fennhangon helyeslik mindazt, amit látnak. Kalapos, prémgalléros urak, Turbános nagyságák, Sapkás küldöncök és házmesternék, Meg hölgyek, a legfrissebb divat szerint. Franz Brünn ékszerboltjának, alapítva 1820-ban befellegzett. Léni szerint túl sok zsidóablak van, és ha szervezetten zúzzuk össze, szép. De bocsáss meg, csak ijesztő volt. Ádám most már vitatkozni akar. Te szép lelküskösz a karvai zsidóval? kezd Ludzi kötözködni hősünket.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 Katedrájához egész közel a professzor senkit egy szóval sem tiporta porba mégsem. Viszont mit írt? A faj principium szerint legrégebben a zsidók élnek, mégis ők tiltakoznak ellene. Saját fajhűnevelésük az élet legyűrése, mesterkedés folytán. Ma elkísértem egy titkos bordéba Lucit. Jó, nem csak ma.